boas e benvidos a Crunia Fala un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto buscando tu salvación navegas entre dos aguas no, no, no O de, o de cantar non é o meu, xa non, xa non é de novo, <risas> Nin, máis ben é por vello, non sei, o cantar non é o meu. O caso é que aquí estamos un episodio máis, moi boas a todos, moi boas a todas. Vamos co, co quinto episodio, pois nada, pois arrancamos un episodio máis. En este volvemos a ter, caramba, a, a mesa de, de Crunia Fala aquí en Coacafeme volvese a encher Ahora mismo estou do so, só, porque xa sabedes vos que este é un programa que, aínda que o estás escoitando ahora, seguramente na primeira emisión en, en Coac FM, un sábado a partir das 12 do, do mediodía, é un programa grabado. Esto, xa o sei, aquí hai trampa, cartón, hai de todo, pero este é un podcast que se escoita pola radio. E este proxecto personal, no que me metin eu, eu son un santirrei, estou aquí a... A darlle voltas a ver se si son capaz de entender Que é isto da miña cidade Que é isto de Coruña Como é a Coruña eh, De que vai, que pasa, que sucede Intentar entender e coñecer a miña cidade un poquinho máis Como conteixa no primeiro episodio É non son natural, como se di Desta cidade, pero si veciño E intento Conhecela e, e disfrutala Eu penso que se disfruta moito, moito máis Aquelo que se coñece ben Bueno O caso que no episodio de hoxe Bueno, eu non son periodista, por tanto, penso que non fago entrevistas. O que fago é charlar con a xente. A xente ven, xentrase aquí comigo, poñemos un café en riba da mesa, se toca café, xe non vaso de agua, o que sexa, o que hai, o pouco que hai, repartese. Escoito, trato de entender o que, o que pasa. En só catro episodios, xa empezo a notar que hai en as entrevistas, ou vou dicir un par de veces, estas vergoñas, Que, que ten esta cidade que é preciosa, que é maravillosa Que non se me ocurre un sitio mellor para vivir Eu que, polo meu traballo, puiden escoller donde vivir Decidín que eu quería que meus fillos se criaran aquí na Coruña É iso que estuvo a facer Pero, ainda así, ten esas cositas Bueno, que cositas? Pois pues mira, primeiro xa falamos máis dun episodio aquí en Coruña En solo cato xa que dediquei dous a falar da seguridade de cidadán habrá que seguir falando de mobilidade e habrá que que falar de limpeza de limpeza falaremos un poquinho neste vale? pero hai que ir falando tamén de outras cousas e como moitas veces o que manda é a actualidade pois a ela nos debemos neste episodio vamos a ter a oportunidade de tratar de entender que está a pasar nas bibliotecas municipais da nosa cidade como é que hai xente traballando nelas que non saben se van a cobrar un mes sí ou un mes non. Seguindo con esa actualidade, a veces a actualidade marcan as redes sociais. Perfils en redes sociais que chegan a influir no que pasa na, na cidade, como é a situación dramática que viven os veciños nos recintos feriais no, no sector 7. E tamén vamos a tratar de entender que, que situación que están vivindo os veciños de, de zoa. Intentar delimitala, intentar coñecela E intentar, pois, comprender cal é a situación que vive Como vedes, pois un, eu penso con un episodio bastante completo Así que tampouco me lío moito máis Deixo vos con esa conversa que tiven Con bueno, con parte dos culpables Que están detrás dese perfil en, en redes sociais Que sector 7, recintos feriais Bueno, xa dixen o inicio do, do programa que nestes cinco episodios que levamos, descubrin que hai, bueno, hai tres, catro cousiñas que, que que na nosa cidade son máis problemáticas: a xuridade cidadán, a mobilidade e despois está a limpeza. E, e despois da limpeza, seguindo ou falando dese tema, Con os invitados que teño na mesa hoxe ademais de limpeza vamos a falar tamén de outras cousas porque se queda de, de barrios ou proxectos inacabados ou de obras pendentes de rematar, non sei, bueno temos na mesa, teño a sorte de ser o Primeiro medio sonoro Decidme que si sí ou que non Porque na prensa xa salistes pero... Ah non, na... na... En Cade ser en cope. En, cope. En, cope. en COPE Sí, exactamente, en COPE vale, pues, Son o terceiro <ríe> <ríe> Bueno, están hoxe en Crunia Fala Están hoxe en Coac FM eh, Lucía, Vanessa e Pablo Que son tres de máis Dos veciños De iso que vamos a entender Que o sector sete, recinto ferial Que la veis o parda Eh, xa vos digo eu, eh, por menos en Twitter. Eh, a está desliando esa cada porque había que liarla. De, de eso vamos a falar con os nosos invitados hoxe. E o primeiro que me gustaría entender Vanessa ser este mismo que me explica uh -huh. que que é isto do sector 7? De que de que distrito estamos falando ou de que ámbito, que espazo na nosa cidade estamos falando? Vale, eh, para entender un poco eh, cómo se organiza Coruña, eh, está distribuida en varios sectores. Entonces, esos sectores tienen dentro sus propios barrios. Por ejemplo, el sector 7 agrupa los barrios de Polígono de Someso, Ponte de Pedra, Mato Grande, Ofimático, Barrio de Flores, El Viña Fase 1 y 2, Lonzas, Estación de Ferrocarril y Estación de Autobuses. Casi nada. Casi nada. Entonces, eh, recinto ferial es eh en la agrupación del polígono de Someso y Ponte da Pedra. Uh -huh. El nome se lo dá el propio ayuntamiento eh cuando en 2001 y en 2020 hace eh, dos proxectos de urbanización uh -huh. destinados a esos dos barrios, por eso le chama recinto ferial. Vale, perfecto. Entonces estamos falando máis ben de ese espazo dentro do sector 7, que é o recinto ferial, o que do que vos estades a demandar unha serie de, bueno, de cosinhas que iremos vendo ahora, non? Estamos sí. de, de xa temos ubicado na nosa cidade donde estamos? Dos barrios dos barrios, perfecto, vale e ahora, eh, claro, aí de repente o que estou vendo eu en, en redes sociais e máis na prensa é que hai aí unhas, dentro destas poucas bueno, estas vergoñas que tenga nosa cidade hai algunhas que son especialmente sangrantes nese recinto ferial, non? Unha podía ser, o que estamos a falar, dun barrio que está inacabado non Porque aínda unhas torres ou unhos espazos que están sin urbanizar ou sin cubrir E vos vivides nunha obra permanente Con todas as consecuencias que ten eso, por exemplo, no lixo na, na rúa Si, sí, o, o primeiro foi un proxecto eh, de 2001 eh, Despois viveu a crisis, pillounos a todos, e eh, paralizouse un pouco a cousa E a día de hoxe hai seis torres construídas. Unha está en medio a facela, que é a, a Torre Amura, e o demais, o proxecto o que o Ayuntamiento sacou un proxecto no 2020, aprobado por eles, aprobado pola Xunta meses despois. Uh -huh para que toda esa zona que non iba a ser construída, porque as constructoras foron a quebra, mm. a concurso de credores, pois que, eh, de alguna forma, quedase un pouco máis decente a zona, eh, enchesen as, as ben, parcelas que non fosen a ser construídas de, de terra. Mm. vale Ca idea, como se detalla nese proxecto, de facer jard, eh, xardins, Exacto. poñer bancos, iluminación LED, fontes... Eh, bueno, o proxecto detalla... Xochipioli un organigrama de oito fases a primeira é o movimento de terras para cubrir no. e cerrar as parcelas e despois vendrían ao o pavimento o tema de xardinado uh -huh. pero nos vivimos na fase 1 desde fai dous anos case medio eh, estamos en... para que nos entendamos hai unha serie de espazos que tiña que haber edificios que non haberá, pero que si sí que estaban os buratos feitos Exacto. ahora hai que enche los buratos sí. entón vos vives constantemente con camións de terra movéndose pola as vosas rúas con todo o que eso supón de a min gustave moito eh, pablo eh, o, o, o tema desa de glorieta do, de los derrapes mm. o sea, hai espazos <risas> nos que hai tan, tanto barro acumulado que aquilo sí. é unha pista de patinaxe eh, constante realmente perigoso eh, dado que a limpeza é nula É decir nin o eh, Concello se dedica a limpar a rotonda nin a propia obra se dedica a limpar a rotonda eh, co consiguiente problema de seguridade vial É dicir, mm. ti cando tomas esa, esa rotonda a saída da rotonda tens un deslizamento do coche brutal eh, se hai, De feito hai unha, unha acera que se ti un pouco descuidado eh, non con irse da zona podes sair hacia, hacia a mesma acera e levar un pedaito importante Eh, o é o Concello quen é o titular da carretera Ou son os das obras Que son os que manchan Alguén terá que limpar eso A responsabilidade teóricamente Sería da obra sí. esa, Por normativa eh, Tería que ser a obra A que limpe ou a calzada Pero eh, actuar de oficio o Concello tamén podería facelo Porque nos mismos hemos, eh, Chamamos o, o Concello A policía local eh, Danos largas Dan largas Dan largas directamente é, o sea, é unha cousa que non é prioritaria Ah, que non é prioritaria no. Decías ti aí que quedou un pouco no, no, no micro baixo Que non é prioritario eh, Vanessa Que ademais está están Obligadas a, a, Os camións a, a salir incluso en algún tweet vos o so que Limpar as rodas antes de incorporarse a, a rúa Que algo tan senxelo como, non sei, poner un Bueno, no sé si es fácil o no en hacerlo, pero están obligados. Están obligados, exactamente. Eh, tienen que, eh, al finalizar la jornada, eh, pasarle una manguerazo tan fácil como eso sí. a lo que es la vía pública para evitar eh, que tengas un accidente con un vehículo, así de simple. Eh, tienen que ir con la carga tapada, con la carga abierta. Tenemos vídeos, tenemos fotos. Eh, desde hace años, entonces... Tierra volando por todas partes, que se acumula, que tapona eh, canalizaciones, desagües, las alcantarillas no tragan, pero en absoluto, o sea, normal, está acumulado tierra ahí desde hace años, tierra que se mezcla con basura, que se mezcla con… hace un tapón. Entonces, mmm, los humideros no desagüan se acumula en lo que es la orilla de la, de, de la vía pública, entonces al final llueve cualquier cosa y derrapas con el coche. Y además ahora estamos eh, bueno, temos temo a empresa que, que está facendo esa, esa fase un de oito eran Lucía oito fases, fases. andan que non é pa largo entonces en o conto. Sea, si estamos na un ainda. Pero despois ademais eh que tamén denunciades que a limpeza de diario eh, que eh, que non sabedes o que o barrender. Vos sabedes que os barrenderos van de verde. No, Ay, no lo, vimos, lo descubrimos, lo descubrimos <risa> claro. en nuestros vecinos de Mato Grande Mírate por dónde <risa> Vimos un y pensábamos que estábamos a tener una ilusión óptica ¿Cómo? cómo? Contadme eso, de verdad que no van a limpar por las vidas No, rugas? y hemos qué? descubierto el porqué ah, eh, qué Investigando, porque es como se averiguan todas las cosas eh, En la página web de la Consellería de Medio Ambiente, de aquí de Coruña vale. eh, Hay tres planos Sobre eh, las rutas Que tienen que seguir El servicio de limpieza Muy bien Uno sobre la ruta a pie Y dos sobre la ruta mecánica Pues con Ya, hoy, mítico... día que vexades, hoy día que veis Hoy día que veis un maquiniño De estos Lo tiempo, ¿no? vemos <risa> Lo vemos Pero ah, no vale, para pasa de, largo. pasa de largo ¿Y qué pasa? Que no estamos incluidos En esas rutas Pero vos sodes un, un, uns barrios da sí, Coruña Si, sí, pero... si, sí, pagamos pues, no, o servicio de basura E pagamos pues, a camarillado claro, y... E temos o contenedor de verde De inorgánico e De cartón e de vidrio diante da porta Pero que, barrendeiro E coidar a verda, ver a rúa Eso non, non, se no, non está, no, como no, decía no, Vanessa Non está contemplado o sea, Non no no somos lo suficientemente importantes Como para tener ese servicio de limpieza Incluído como el resto de los ciudadanos Que vivimos en, en Coruña eh, Tan sinxelo como hai un evento no Coliseu eh, Limpan ao día siguiente O que é o recinto ao redor de Coliseu Pero por arraso zonal Non pasa nadie Queda todo lixo, esparcido vale, igual entendo. Eventos, xa que me sacaste eh, o tema O tema do botellón, como levades? Porque ali festa hai, eh? Agora chega o xequeo enres Empeza el cachondeo E o tema do botellón como levades no barrio? Nos barrios? Pois eh, debaixo da ponte Que está pegada ao coliseo eh, Hai un aparcamento pola parte de baixo E eh, aí Fase todo tipo de actividades ilícitas Como? Robar combustible Drogas, botellón Música cos... Tetes un por parque de atracción de... Abertos e música a tope Aí hai de todo E logo quedan as cervezas polo chan As caixas das pizzas por outro Unha desgracia E todo sen recoller vou, Porque non hai papeleras teño, Obra sin acabar <risas> Faltan barrendeiros, botellón Tiña, tiña apuntado, eh Non só falta teño por aquí nas miñas notas, non só falta limpeza, senón que ademais hai descuido do patrimonio cultural. Sí, no proxecto de 2020 contemplase todo que o entorno do, do recinto ferial, eh a nós tócanos un lavadeiro. No caso do Martinete teñen un orrío e eh, nós temos un lavadeiro está recollido no no catálogo de, sí, de de patrimonio cultural que en siga vosas redes sociais están aí as mm. capturas de pantalla que fixestes de, de esa información sí. pois pues está catalogado e está abandonado e como distes con eles con tanta maleza eh? con... buscando ver, ¿no? yo uh, había escuchado cosas de vecinos Que decían que había una persona viviendo casi, ahí Casi parece un programa de Iker Jiménez <risa> eh, Decían que había una persona viviendo ahí Que era conflictiva uh -huh. Pero yo realmente no sabía que eso era un lavadero Porque los plumachos La maleza, uh -huh. tenemos tojos Y no sé se, O sea, ves un mamago de cubierta De algo dices, ¿qué es eso? Sorprendente Pero non podes acceder a él Está todo coberto de maleza Silvas, tochos Vades facer un inventario da, da fauna que vive Nesa pasarela que hai entre Mato Grande E o Carrefour Que tamén vin algo por aí En Xeroa xa temos un pouco de, sí. de listado de fauna Coelhos, xabarín eh, Hai de todo Mosquitos, bueno. na parte da pasarela Permitidme bueno. que lle dé un poquinho de retranco ao tema. Sí, Pero bueno, o caso é que Todas estas situacións que puxemos en riba da mesa son reais. Eh, a prensa fai seco de delas e como sole corresponder, os partidos políticos aparecen detrás. Xa pasou por ali, se non me equivoco, a Marea e eh, eh, o BNG. Eh, perfecto, sí. Bueno, eh, vades collendo folgos para isto que ven. Quero dicir, vai vos animando a situación, vedes solución. Sempre hai unha luz. Hai unha luz ao final do túnel. Final túneles, a ver, nosotros realmente lo que buscamos é unha solución. Unha sí, solución tí, a largo plazo. Ti compras un piso nunha zona que pensas que, obviamente, vai ter un ambiente mm. totalmente distinto do que ten agora mesmo. Eh, obviamente non vamos facer a, a día de hoxe o total da Zasete mm. Torres. Pero xa que están construídas seis Que hai un centro comercial que está máis morto que vivo Que hai unha zona onde Polo menos por De media nos edificios hai cen, cen vivendas uh -huh. Se multiplicamos eso por seis torres se dúas, tres persoas por vivenda nos vai Danos bastante, bastante xente Como para non ter servicios Perfecto. básicos A mí, perdón a que se interrumpa A mí no, que unha frase dun dos candidatos que veo a, a visitarnos Que tampouco estamos pedindo tanto Non estamos pedindo un parque de atraccións É dicir, temolo Co tema todo das drogas e demais Temolo parque de atraccións Pero non pedimos ese tipo de parque de atraccións Pedimos Obviamente. seguridade, pedimos limpeza Va. Que é o básico Servicios sí, mínimos servicios O mínimo, mínimo. Sí. Sí, que, este, que que non estea que non de sensación de abandono. Que sei. non é que non é pouco. Eh, tamén vin pola prensa que tedes a, planea, organizado unha reunión co con concelleiro, co Fran Denís, uh -huh. a finales de daqui a un mes. Uh -huh. vale. si. antes puidera desfacerlle unha pregunta ou facerlle unha petición, al imaginade que tedes a forma de que isto que vades a decir ahora sí o sí vai nos coitar Francisco Denis yo lo invito a que venga a tomar a la caña Ay, no, o barrio no te, sí. no bar, eh, pero... con darlle unha volta Ay, no, espera, espera, no. Ver, volve a decirlo por favor sí, sí. que venga a tomar a caña con nos pero non temos bar é lamentable no hay bar. pero non é bar no. que, Eu... visite sí, porque, que visite o barrio porque eh, foi el único partido político que nos ha citado en su casa por así decirlo na casa de todos ¿eh? sí, eh... tamén actúa <risas> ademais o percorrido que ten que facer é de 15 minutos con simplemente dar a volta por, ao redor do espacio coruña xa ves todo vale. ves as hidrantes ves as aceras que non están ben rematadas eu comprometo a facer todo posible para que escoite isto pois pues, eu con que dé unha volta de 15-20 minutos aón se recomenda caminar <risas> 30 minutos o día sí. es que non hace falta que nosotros le contemos nada Realmente, as carencias del barrio se ven por si sí solas hmm. Non, eu creo que dicimos que, que ubique no mapa o barrio E non sabe ubicarlo Eu fungo o primeiro que conocí tamén eso eh? Ese problema eh, eu... Non sabía pero, que estaba de ser Tino bueno, esta é na política Exítericamente do urbanismo pues o sea, exactamente Concejal do urbanismo Sin <risas> Bueno, eh, rapaces, algúnha cousinha máis Viñamos de pa aquí Santi Con ganas de decir esto Non queremos marchar sin decirlo. Lucía. Eu simplemente que, que se tomen en serio o que estamos a pedir, que non é algo que non se poda conseguir. É o básico, que ten calquer barrio e non estamos a pedir unha inversión exagerada. Non, o que pedimos é limpeza, barrendeiro... As hidrantes que funcionen, porque se hai un incendio, como pasou co Castro del Viña, hai un problema, saben o, e non o remedian. Hai unha hidrante que vai ser mascota do do barrio. <risos> Está todas máis ou menos polo estilo, pero esa é xa o icono do, do barrio. E despois o carril bici que conecta toda a Coruña co campus. Non chega a 500 metros de, de longitude. Vale. Como pode estar así? Perfecto. Vanessa, te he dicho a ti, a Pelota también votando igual. Igualmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con los tres o puntos importantes. Limpieza, mantenimiento, seguridad. Que la gente se sienta segura viviendo en el barrio. Yo no pido más. ¿Papa? Yo estoy hablando con elas. Lo eh, que pido es simplemente que que... Que nos, que nos miren, que nos vexan. Estamos aí, somos unhas 2.000 o sea, que temos o sea, un campus universitario que ven xente de fora a estudiar, temos unha zona de eventos, tanto es Pocoruña como Coliseu, que ven xente de fora a ver os concertos, eh, exposicións e demais, menuda impresión que se elevan. Vale. Pois pues, eu, pola miña parte, os micros quedan abertos para Candoqueirades, ou Candoqueirades mandar unha nota, aquí está o noso locutor encantado de, de leela, Eh, por la peña parte, dar vosas gracias e eh, espero que dentro de... Como decía de vos, a largo plazo, se si o programa dura un ano, por pues dentro de un ano, que veñades a decirme Santi Chachipiruli. Esto, Ojalá. Esto me la... Muchísimas esté, gracias. Sería o mellor. Quen esté aquí gobernando dentro un ano, que sabe Dios. Sería o mellor. Igualmente. Igualmente. Igual, igualmente. Un placer. Estás a escoitar cronia Fala. O podcast que se escoita pola radio. Bueno, como vexedes, temos veciños que viven nos recintos feriais non, non nos espazos, non hai xente vivindo en Espacio Coruña no xa me entendedes Están esas torres aí que, se non me equivoco mal Se non recuerdo mal, acaban de decir que son máis de dazaseis Ou dazaseis torres das que hai nin a mitad construidas Por lo tanto, é un barrio inacabado Que sufre as consecuencias de o que parece oculto un abandono institucional. Bueno, xa intentaremos que en algún momento algún responsable nos se quere contestar as nosas preguntas, que nos que nos conteste. Estimados ointes, que sería da radio sen a música. Así que xa sabedes que a mí me encanta poñervos un ou dous temas musicais no, en cada episodio a veces dará pa un outra veces dá pa, pa dous tampouco non vou poñerme aquí a facer un programa musical pero un par de temas sí que, sí que está ben e indo por riba se descubres algunhas voces maravillosas como esta que vos traio Volva a ser unha voz femenina e indo por riba é moi local, é moi daqui, é da casa Da casa de quen? Pois, pois é da casa e Nosa e paisana E mírate por donde? E que inda por riba? Non sei se non será medio prima. <ríe> bueno, vou vos poñer neste programa Vou pinchar un par de temas De, de Leticia Rey Eu xa dixen na, no programa pasado Que iba a desflipar Que a voz que, que soaba Pois agarradevos Porque o que ven Cando menos é igual De acordo? Vou poñer un par de temas, ao final do programa poño os outro. Pero agora é un cover, que é que significa un cover? Pois que Leticia Rey versiona unha, un tema pois nin máis nin menos que Unforgettable de Nat King Cole. É que é que, é, é que é flipante, é que non, é que sin, sin palabras. Deixo vos con con Leticia Rey versionando Unforgettable. so atro That's what I do Para, para flipar a verdad que si sí, ten unha voz maravillosa e ademais é compositora le dice a rei tengo e compositora e escoitades no un tema dela o final do programa bueno vamos co seguinte bloque deste programa aquí en coa fm en crunia fala recordade que este é un programa aberto un programa na que todos está convidados a participar Eh, os micros están abertos para quem queira participar. a mi, Eu vou seguir buscando, vou seguir intentando traer a actualidade o, a esta mesa eh, para que todos os veciños, a través pois de, de, de un grupo organizado ou non, como era o, o sector 7 que acabamos de falar con eles, que realmente non son unha asociación de veciños, senón, sencillamente, son uns veciños que teñen un problema e eh, tratan de resolverlo. Non? Pero se si, si eres un veciño particular, e crees que tes unha opinión que dar aquí aquí estamos para escoitala non é preciso se queres vir ao estudio eu encantado de recibirte pero se non queres vir ao estudio único que queres é enviar un audio a través de, de WhatsApp ou de Telegram ou polo correo electrónico eh, está isto estes micros son teus Vouxe deixar aquí, vouxe decir o teléfono O que podes mandar eses audios en WhatsApp ou en Telegram Que é o 644 65 É fácil de recordar, é apunta unha xenda Pois crunia fala 644-65-4145 E senón, pois, queres mandar por correo electrónico Pois podes facelo tamén Apunta o noso enderezo de correo electrónico Que é crunia arroba, E aí me manda xo so que, que non apuntaxes Bueno, vou xo decir outra vez Crunia como programa, vale? Crunia arroba asociacionatlantis.org E aí me manda xo so teus audios Ou un, unha carta, ou que sei queres mira Que eu non é xo de falar, non prefere xe escribir Por exemplo, mándame un correo E non o que facemos é ler o teu correo tamén aquí no, no programa Sigue sendo, e será sempre un programa un programa aberto Seguindo Co, co, co decía o principio do programa que é a, a actualidade toca falar de do que vos comentéis xa en redes sociais cando presentaba o programa a, estes días pasados, que era intentar coñecer que está a pasar nas bibliotecas do, do noso, as bibliotecas municipais da nosa cidade que nin son todas as bibliotecas nin son todos os traballadores e as traballadoras as que teñen a mesma situación Vamos a intentar entender que está a pasar porque desde inicios do verao coñecimos que a, a noticia de que había meses que non que non había cartos para pagarlles a mí me parece que algo extremadamente non sei como iba a decir peligroso non, non digo peligroso no o, o feito de que normalicemos certas cousas no un, un empregado nunha biblioteca Non pode ningún empregado dunha biblioteca nin ningún sitio Non pode estar a vivir Non sabendo se o mes siguiente vai cobrar De acordo? Entón o que propuxen É que viñeran ao programa A explicarnos que está a pasar Esto é o que está pasando na nosa cidade Como outras moitas cousas Pero isto é o que nos pide agora a actualidade é, Penso que quem estivo aquí sentado Pois pues, explicou unho ben E clariño, clariño, eh? así que nada non deixo vos coa conversa que mantiven con eles cos co dous invitados eh, e despues ao final xa me comentades ou en redes ou onde que irades xa me decides que vos parece todo isto como, como comentei hai uns días facendo un pouco de ruido sobre este programa nas redes sociais vamos a tratar de entender que é o que está a pasar nas bibliotecas da nosa cidade e para iso Temos sentados aquí a esta mesa Con un café polo medio A, a dous dos representantes das organizaciones sindicais Que se sentan á mesa Desse de comité de empresa Si, sí, señores, dunha empresa Que a quem, que xestiona os recursos humanos da, Das bibliotecas municipais Se en algún momento me equivoco en esto que digo Non vos preocupedes porque eles me han de Me han de endereitar Están con nós hoxe Elizabeth Rodríguez, moi boas tardes, Elizabeth Hola, boas tardes Eh, Julio Pesquero, de moi boas tardes, Julio. Ola, boas tardes. De, da UGT, Julio, e da CIGA, Elísebet, que son as dúas organizacións sindicais que se sentan nome aí na vez, non, a mesa de negociación de... de que empresa? Pois somos os membros do comité de empresa de LTM Servizos Bibliotecarios, que é a empresa privada que xestiona eh, as bibliotecas parte das bibliotecas municipais da cidade. As nove bibliotecas municipais eh, conforman a rede Das cales tres son eh, efectivamente públicas eh, Onde traballa persoal funcionario E o resto, no que estamos 75 e eh, traballadores eh, Estamos operadas por un xestor privado que é esta empresa LTM Vale, entonces iso era o primeiro punto que me gustaba deixar claro Que que nos estés coitando Entenda que non é que todos os bibliotecarios e bibliotecarias desta cidade non estén cobrando non estén cobrando punto sino que hai unha serie de bibliotecas a maioría delas que están xestionadas dixen ben nos recursos humais nada máis non no persoal que traballa nelas efectivamente traballamos en dependencias municipais con ordenadores municipais e eh... Con cadeiras municipais, con bolígrafos municipais pero o personal somos eh, claro. de empresa privada. Vale, fantástico. Entón, eh, aí é cando ese sode, vos sodes o colectivo que ten ese problema que xa vivimos ou vivistes no verão que era o de que de repente din a vinte tantos do mes que este mes non se cobra. Non, Julio? Sí, así é. Eh, de todas formas durante los 25 anos que llevamos con este sistema siempre hay una incertidumbre estructural y es con el cambio de empresa, es decir, cada vez que cambiamos de empresa tenemos la preocupación encima, la espada de Damocles encima, de qué empresa nos llega, respetará todos los derechos que tenemos establecidos, etcétera, etcétera. Eh, con ltm pues en los últimos tiempos estamos teniendo problemas de cobro, especialmente en lo que se refiere al último contrato que hizo con la administración, que este comité manifestó pública y jurídicamente que era un contrato insolvente que no podía ser eh, solventado por ninguna empresa y, y el, la, el paso del tipo nos ha dado la razón es decir la empresa ha tenido o tiene que renunciar a este contrato porque no pode seguir adelante cuando era obvio que no podía seguir adelante vamos a ver eso de que un contrato sea insolvente vou intentar entender o sea vos xavídes que os cartos non checaban de acuerdo? e eh, eh, eh, onde o dixestes? O dixemos no, no Concello nunha reunión mantida co, co responsables eh, fixemos unha denuncia formal no TACGAL que é o Tribunal de Contratación Pública de Galicia a parte dunha dunha cuantía económica insuficiente como dixía Julio eh, aparecen no prego unha serie de condicións e de circunstancias que como mínimo de requisitos a cumprir que como mínimo En el caso, incluso son eh, ilegais ou de moi difícil cumprimento se se atende a legislación laboral. Eh, nosotros fixemos estas, estas denuncias, tal gal recolleunas, pero a resposta que se nos deu formalmente foi que eh, o Comité de Empresa non é o órgano que ten que denunciar esas cuestións, senón que son as empresas que se presentan. Ah, amigo, vale. Non busquitou a razón. Non sencillamente dixo é senha outra ventanilla <risas> máis ben non, é nesta ventanilla pero non só desvos mm. claro, para a empresa non se move non? Non. a empresa, empresa presentouse, foi a única empresa que se presentou elevou o concurso, lógicamente e aí empezou o periplo de non me chagan os cartos Julio, cantos meses eh, viviste xa esta situación de, de, de non cobrar ou non o que me hacen con non pagar un mes? Desde el mes de junio recibimos el primer aviso formal por parte de la empresa de que no tenía capacidad para abonarnos la nómina. Además, eh, justo en ese mes eh, se unía el problema de que nos correspondía el abono de la, de la paga extraordinaria, que se retrasó al final casi un mes. Eh, desde entonces hemos venido sufriendo intermitentemente la amenaza de, de no cobrar la nómina mensual. Intermitentemente, o sea... a, a... Non, é, non, ses, non quedamos en que o Concello resolver ese problema xa antes de empezar o verão porque na prensa foi o que se vendiu que o problema estaba resolto claro, dixeron que iba a descobrar ese mes pero despois en aquel momento la, lo, lo que el Ayuntamiento dijo es que iba a buscar eh, la fórmula para que la empresa eh, siguiese adelante de alguna manera o bien tratar de rescindir el contrato Eh, o cualquier otra circunstancia pero fue eh, fueron pasando los meses, mes todo el verano julio, agosto, septiembre y ahora estamos en, en las circunstancias en las que estamos es decir, de manera de manera oficial y clara no se ha resuelto nada, se va solventando a base de presión, a base de concentraciones, a base de manifestaciones del manejo de las redes, se va solucionando el tema del cobro de la nómina pero estamos en un desamparo absoluto y en una incertidumbre absoluto, lo que queremos es y es lo que se nos prometió un contrato de urgencia, un pliego uh -huh. de urgencia que se publicase, que se adjudicase a una empresa y volver a estar en el, en el marco de un contrato con la administración es eh, decir y ser trabajadores que trabajan para una empresa para la administración y no vivir en esta incertidumbre eh, Elisabeth, vides de una de una asamblea sí. onte, esto estamos grabando vean, por la tarde sí. onte, o sea, venís ahí a fuego, ¿no? Xa, ba, vamos, toca plantarlle o contenedores ou unha boa tema? Pois, eh, precisamente do que estuvemos a falar, porque... O dos contenedores, non me festivo? Vale, vale. Vamos a comar libros, no, no. No, <ríe> non. Non, é xo último, entendo ben. Non, a ver, o que comentaba Xulio agora, pois pues, efectivamente eh, eh, é a situación que o que uh -huh. ponde manifesto un pouco é o que naquel pleno que participamos no mes de Xulio... Uh -huh. O que poñemos de manifesto era por unha banda esa ausencia non? Da, do cobro das nóminas que como algo impensable, non que os traballadores traballemos e non cobremos é como algo que non se pode entender Pero máis alo deso, o que poñía de, de manifesto era o problema de xestión do servizo que, que é o problema de fondo que, como dixía antes Xulio, vende 25 anos atrás que cun goberno socialista eh, saiu adiante eh, o servicio de bibliotecas da Coruña sempre foi un servicio peoneiro un servicio bandera, un servicio que funcionou moi ben e eh, si sí, falo en pasado porque eh, cada vez está máis mermado máis mermado porque cada vez un número máis grande de traballadoras eh, vivimos unha situación cada vez máis precaria porque os, pre os pregos uh -huh. a administración cada vez son pregos eh, pois como todos sabemos a baixa onde se presentan as empresas con marxe de beneficio moi escaso. E a conclusión de todas esas accións finalmente repercuten as traballadoras, que, uh -huh. os que pagamos o pato. Uh -huh. Entón, esta situación que se agrava dende xullo, que cando xa efectivamente nos vemos con, con retrasos oficiales, xa de decir pois, é que non me ingresaron a nómina, eh, está xa a vivir polas pois como unha un maltrato constante ao final ah. porque é un, un mini continuo diario semanal unha preocupación constante os nosos salarios tampouco son uns salarios que permitan facer un colchón de supervivencia col cual vivimos moitas o día e cando tú faz os, os pagos chegan cando chegan, e se a nómina non entra tes un descoberto no banco e todos sabemos como funcionan os bancos entón Por unha banda, é cuestión económica. Por outra banda, a pouca dignificación que se está dando aos profesionais. Por outra banda, o silencio por parte do Concello, que de algún xeito nos está ninguneando. Non toma decisións. No mes de xullo decide que vai sacar un prego pola vía de urxencia e cesar a esta empresa. Estamos en novembro e non pasou nada diso aínda Entón, mes a mes, temos que estar petando nas portas, berrando na praza para poder cobrar as nóminas en tempo e forma que se van cobrando Sempre mal, tarde, pero uh -huh. se van cobrando Pero a situación de fondo segue ahí hasta A día de 8 non hai unha deuda Máis que mes de actual O Exacto. que, que toca valorar Que estábamos a día eh, de, Que tiña que ir casi un cuarto de mes gastado Pero ainda non o cobraste No, hasta, probablemente non cobremos este mes Hasta el 7 o el 8 ou el 9 de, vale. Del próximo mes Probablemente non Ahora, eh, o que decía antes videdes dunha asamblea que, que movilizacións ou que accións tedes previstas se nos podedes adiantar algo ou se checasttesgunha conclusión esa asamblea as movilizacións que se decidiron onte pois es, van un pouco na liña de manter a presencia en redes a imprensa e en radio estamos tamén sentándonos con todos os partidos políticos porque na, no último pleno eh, a marea presentou unha moción para a para formar unha comisión para o estudo da unificación da rede de bibliotecas esa uh -huh. comisión foi aprobada por unanimidade por todos os partidos políticos ajá uh -huh. Eh, temos que ter claro que as comisións non son vinculantes Pero, xa, xa, xa, xa. pero bueno, eh, é unha que, boa nova, o, non? O que decidiron por unanimidade foi que se cree esa comisión Exacto, bueno, vale. esa comisión ainda non se creou vale. Entón, o que dende comité estamos facendo Pois eh, chamando todos os partidos políticos para vale. brindar a nosa colaboración E tratar de forzar que se que se facer lobby, lobby para tratar de influir nesa comisión claro, para que, que efectivamente que... se constitúa e se empece a falar e a estudiar o tema e a traballar a ver como pode ser este proceso de estabilización que, que, que non sabemos cal pode ser a mellor linea a seguir pero dende logo os pregos cada vez en peores condicións non son unha linea claro, el objetivo inmediato agora eh, aparte de ir cobrando cada mes eh, tarde mal e arrastras es, por ejemplo, eh, el día 13, si no me falla la memoria, es el pleno, va a estar presente nuestra presidenta, Betty, para plantear una pregunta dentro del escaño ciudadano sobre el estado actual en el que se encuentra ese supuesto pliego de adjudicación por vía de urgencia del que no sabemos nada. Menos va que la de urgencia, van cinco meses. Sí, también hemos instado, y así se han ofrecido varios eh, grupos políticos del, del Consejo, para preguntar a sú vez e mostrar interés por, por el estado de ese Consello de ese PIREC bueno, entonces temos eh, unhas navidades complicadas quero decir que o Nadal porque como non hai unha comisión non é para mañá Non. Eh se si xa, si xa o o o do leva cinco meses, a verdad que o futuro non se presenta nada ben. A min gustaríame poder salir daqui con unha aire máis unha intención máis positiva, pero o vexo moi negro, ou é meu punto de vista nada máis. Non, de feito, o bueno, onte a os decidiuse continuar co mobilizacións porque máis a de, de que fa, de que se fagan efectivos os cobros das nóminas é e... Pois eso, a reivindicación básica é eso, terminar con esta situación de, de total inestabilidade, de uh. vulnerabilidade absoluta por parte das traballadoras de, de sentir que, que cada semana estamos non sabemos uh. que vai a pasar e non hai unha decisión clara, non hai un camiño claro non hai unha ruta establecida non sabemos realmente cal é o modelo de xestión que quere eh, levar a cabo esta corporación porque sempre foi un un goberno que se, que, bueno, que se vanagloriou do servicio de bibliotecas sempre de este, ca... goberno, este goberno que está ahora sí, estamos falando deste de sí, que está ahora es, eh, as anteriores falo de corporación socialistas uh -huh. e de todas as cores pero uh -huh. xa incluso Inés Rey en moitas ocasións igual que la Getuñas vanagloriouse do bo servizo de bibliotecas que había na cidade entón, se tú valoras e aprecias algo tens que coidalo e tens que vale. preocuparte entendemos as traballadoras no? vale. julio que lle pedimos aos ouvintes que, que poden facer eles caramba pues é eh, interesante la pregunta é eh, desde logo conocer la realidade para eso para nosotros é fundamental eh, mencionabas al principio un aspecto importante e is que nosotros non somos empleados públicos e porque un de los problemas un de los problemas graves que tenemos es que no es un servicio privatizado, es un servicio mixto y eso complica bastante las circunstancias a nivel operativo. Quiero decir que estamos dos estructuras, eh una privada y otra pública trabajando conjuntamente y eso mm. es muy complicado porque las estructuras son distintas, las jerarquías son distintas, los ámbitos de competencia son distintos y a veces trabajamos de manera un poco un poco dispar, ¿no? Entonces, sería importante para nosotros que el ciudadano entendiera que el horizonte debe ser la unificación de la gestión es decir el modelo de gestión debe ser un modelo único no sabemos muy bien cuál es la fórmula uh -huh. en su momento la marea lo, lo, la marea el grupo político lo eh, cuando ostentaba el poder lo intentó no no salió no salió bien pero el modelo de gestión de las bibliotecas públicas ha de ser único porque es si no es un malgaste de, de esfuerzo de recursos en todos los sentidos entonces que entiendan que debemos caminar hacia hacia un camino único y que nos disculpen si alguna vez estamos un poco, bueno, pues nerviosos o preocupados, porque mmm, los bibliotecarios sabemos que somos el servicio de proximidad por excelencia en esta ciudad y desde hace 20 25 años incluso literalmente lo han llamado la joya de la corona del Ayuntamiento de A Coruña. Bueno, pues la joya de la corona hay que hay que cuidarla. Hay que cuidarla, sacalle un poquiño de lustre de vez en cuando, e procurar que luza ben e para eso que mantela, hay que mantela viva. Non estades, non vos inclinades nin por un modelo exclusivamente público nin un modelo privatizado. E solo falades de que ten que ser un A ver, a decisión ten que ser unha decisión de vontade política fundamentalmente de posicionamento ideolóxico, entón se preguntase ideolóxicamente que é no que creemos creemos en servizos públicos pero que hai que ser coerentes, traballamos nunha empresa privada Vale, mentre falas, eh, Julio, dime que sí que acabeza eh, Claro É que hai que, eh, que, que ser coherente realmente Quero dicir, a min creo que A nivel personal eh, Traballamos en servicios públicos Os equipamentos culturais de barrio Fundamentais nesta cidade son o centro cívico E a biblioteca, cada uh -huh. barrio dispón Somos servicios de atención á ciudadanía Básicos, na pola nosa porta entran Todas as persoas que precisan dende un libro a unha fotocopia a unha información sobre algo concreto diferentes tipos de formación, obradoiros no. que levamos a cabo traballamos coas escolas, traballamos coas ampas é dicir, Somos parte importante da cidadanía do tecido social uh -huh. e debería de ser un servizo público estamos instalados en instalacións públicas e traballamos en ámbito público Si é certo que, como dicíamos antes este servicio naceu xa híbrido nun primeiro momento podemos facer unha comparación un pouco absurda o mellor cos colegios concertados que nun primeiro momento podían ser unha necesidade a día de hoxe no, me, como me aproxou melón da educación que me, <ríe> Entonces, nos perdemos eh, aí claro, entón porque apostamos nos por unha unificación da, de, da rede absoluta de feito no. eh, o si sí que agora mesmo existe xurisprudencia e se están revertindo servicios como se día agora antes era remunicipalizar, agora é revertir son conceptos Pero é para se que está, son se menos está... bolivariana Claro, sí, parece que sí, queda un pouco de medo que somos uns bolcheviques entón, eh, a cuestión é que un eh, servizo público ten que ser público, cando intermedia unha empresa privada polo medio, hai un beneficio privado, que son os nosos cartos que están recando na empresa privada non no me gusta opinar moito no programa procuro solamente escoitar pero eu penso que se, se aprendimos algo ca xestión da sanidade se cada tiñemos que darlle media voltinha o tema claro, el conceño de a Coruña debería ser consciente de que incluso eh, le pode suponer un, un ahorro económico sí. es decir, en contra... ah, Mira xecar catros ganas <risa> pero se ahora arranchan con pliego de ausencia pero deberían, sí, claro, pero deberían echar cuentas, es decir, por ejemplo hay, hay un ahorro significativo y es, y es muy evidente que es el IVA sí. Ya te ahorrarías el IVA, eso ah, es un, claro. un Gasto importante que los saldos de los empleados públicos no le van IVA. Efectivamente. Los contratos con una empresa privada sí. Y como comentaba Betty, desde desde hace un año existen fórmulas eh, porque lo que tiene que tener claro la ciudadana... es que nosotros no queremos ser empleados públicos por la puerta de atrás. Exacto. ¿eh? No en absoluto. Pero existen fórmulas que nos permitirían convivir en un ámbito de de estabilidad. De estabilidad Eh, amparados por el paraguas de la administración en este caso municipal y ofrecer servicios públicos eh, eh, con estas fórmulas eh, eso está ocurriendo por ejemplo se están se están revirtiendo eh, los servicios de por ejemplo de, de los servicios de agua en ciudades muy próximas a Coruña eso está ocurriendo y se está viendo que incluso hay ahorro, hay un ahorro económico. Yo creo que deberían coger la calculadora y echar cuentas. Uh -huh. Ya no ya no ya no menciono, ya no vuelvo, no voy a repetir lo de la joya de la corona, los servicios de proximidad la labor social que se viene haciendo desde las bibliotecas, ya no entro eso, ya estoy hablando de datos contantes y sonantes. Bueno, deixademe que que vos deixe a posibilidade de, de... Santi, va de, va de, vamos aquí un rato falando, pero hai unha cosa que me gustaría deixar clara ou algo eu viña xa para aquí con ganas de decir, e deixo aí puntos suspensivos Beti. Bueno, pois pues, con ganas de decir que as traballadoras, eh, as traballadoras e os traballadores das bibliotecas municipais estamos moi cansados neste momento porque a situación está sendo bastante complicada pero que ainda así eh, tratamos cada día de, de facer o noso traballo o mellor que sabemos porque tamén nos gusta moito temos un, un gran componente vocacional estamos aí nas bibliotecas podedes pasar a vernos, podedes pasar a acompañarnos eh, tratamos de facer o mellor posible eh, que antes preguntabas que podíamos facer a presión cidadán é eh, importante tamén porque... Somos parte da cidadanía entón, O Bindeiro xoves día 10 Hai un pleno no que As traballadoras vamos a estar na praza E vamos a participar entón, Convidamos a toda a cidadanía que poida asistir A partir das nove e media da mañan vamos a estar por ali E despois pode achegarse a calquera biblioteca e pois, poñer unha suxerencia ou unha reclamación pois pedindo información sobre en que, como está esta cuestión ou como deixa de estar ou simplemente opinando sobre por escrito sempre porque estas cousas teñen que ir por escrito ou chamando 010 e deixando a súa a súa reivindicación ou participando no programa que participa todas as semanas a nosa alcaldesa e preocupándose tamén por como vai a cuestión todo suma e, e se agradece deis ocho puntos suspensivos igual que 20 yo muy brevemente lo único que quiero transmitir es que nosotros no estamos en del ayuntamiento sino que estamos del mismo lado y lo que pedimos y creo que sería en beneficio de todos de todas las partes es que se nos escuche es decir nosotros eh, llevamos 20 15 25 años trabajando eh, en las bibliotecas municipales sabemos las partes que hay que corregir lo que no hay que corregir hasta dónde se llega hasta donde no se llega tenemos experiencia Llevamos ya cuatro o cinco alcaldes, no sé los que llevamos, es decir, las bibliotecas silgen y los alcaldes, las los grupos políticos pasan. Sabemos de lo que hablamos, simplemente que estamos del mismo lado y queremos que nos hagan caso. Julio Beti Beti Julio, Foi un placer conversar con vos, que se ibades que os micros de Cuniofa están abertos. Se queredes outro día pasar por aquí Espero que se xa para Que bien lo vamos a pasar pasarnos Navidad, por fin, está esto arranxado E non se algún día me queredes mandar un audio Sencillamente, os poñedes nunha esquina Co WhatsApp E non accedes chegar o que queirades Moitas gracias a ti, Santi, pola colaboración E pola bueno, pues, dar voz tamén a, a esta situación que estamos a vivir De verdad, moitas gracias sí, gracias, gracias a ti E na próxima vez, que vengamos para hablar Del abanico de servicios e de, de actividades que ofrecemos O tiña, o tiña nas preguntas eh, incluídas porque quería empezar por entender un pouco o traballo que fan as bibliotecas, pero o tempo en radio é o que é, eh, pareciame que primeiro, como diste, Julio, era sacar este tema, vale, enseñar a, as vergoñas un pouco todas e despois xa, por suposto que si sí, eu como usuario habitual non son un namorado do Ágora o xinto, queda sí, moi perto bueno, da miña casa son un namorado do Ágora Ainda que o Rosales tamén de mecencando me dixo que é <risa> Bueno, señoras e señores Xa sabedes, na vosa man está eh, Aquí acaban de deixar Un pouco a responsabilidade En quen é Pero en todos nos un poquinho tamén Así Muitas que, gracias. a vos Cáceres. Tú tamén escuchas el 103.4? Claro que sí 103.4 Now. Get up off of that thing. y colorín colorado hasta aquí hemos llegado. Vamos a ir rematando este este episodio de esta semana que xa vai casi sendo a unha da tarde xa vai sendo agora dos callos como digan os vos amigos de Enboxes entón, pues nada, que vos deixo libres para, tedes libras esta semana que vem. Bueno, recordade que O episodio o podedes escoitar a Outros días, a outras horas En, en fM E que queda sempre o podcast Aquí na, na propia emisora En Quack fm en programas E senón a páxina web do proxecto Que é crunia.fala.gal Aí tedes toda a información A forma de contactar, a forma de participar Todo, todo, todo o que ten que ver Con este programa está aí Vou vos ir pechando un poquinho porta Toca marchar, eh Pero quero, como me comprometín eh, a, a mitad de programa Volver a escoitar a Leticia Leticia Rey Que xa digo que non sei se si é prima Pero que Son destas cousas que xe pasan por diante Diste, eu quero saber máis deste, de tío A mi me interesa eh, Seguirei investigando e xa vos contarei. O culpable de que De que estemos ponendo esta música aquí É de Tommy, tamén de aquí De, de Quakefm Que de música sabe un lote ese test preto, xente que sabe, pregúntale e déixate guiar por eles. Así que estimados compañeros quedades en más de Leticia nun tema seu do que la compositora e que se titula Talvez. Bueno, pois xa sabedes Talvez, se queredes escoitámonos o próximo programa si están por fin las ganas de dejarlo salir Tal vez dentro de mi pecho Callen mis fantasmas y puedo ahogar mi voz